Bismillahirrahmanirrahim Ma'am ala Kulun nasi yagdu Kulun nasi yagdu Anda Ha Hasan Ikutnya ada bahan Ha Ami sbyholim imsunah. Ia pergi di pagi hari ataupun di sore hari. Fabaun nafsa mama nafabaun nafsa. Tep. Famu ti kuh mama nafu ti Nah, ini taatil Subhanahu Wa Taala, taat antara Rasulullah SAW. Mu bikuha, mu bik, mu bikuha. Nah, elman, mu bikuha, mu bikuha, mana mana mu bikuha. Berikutnya. Belanjut harus arin tulis tulis jangan sampai tulis bawah bawahnya. Liko nya ada muhas Mimanda jadi itu hal yang ada bila dengan apa caranya? Ah bermaksiat. Allah Rasul-Nya. Masuk hadis yang ke-23 eh, 24. Hadis ke-24. Qala Imam An-Nawawi rahimahutaala al-hadis ar-rabi' wal-ishrun. Hadis yang ke-24. An Abi Zar' al-Ghifari radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwiha Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang ia riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla Hari sini ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwiha Rabbih ini namakan dengan hadis Qudsi Al-Hadis Al-Qudsi Para ulama berselisih pendapat Berselisih pendapat Apakah hadis Qudsi itu lafaz dan maknanya dari Allah Atau maknanya dari Allah lafaznya dari Rasulullah SAW Penempat yang pertama yang pertama Bahasanya Lafad dan, ma dan maknanya Itu dari Allah subhanahu wa ta'ala Ini pendapat yang pertama Nulis dan cepat Jangan main-main Kita ulang kembali Apakah Hadis kutsi itu lafad dan maknanya Dari Allah Atau makna dari Allah, lafaznya dari Rasulullah. Nah, ini pendapat sekarang pendapat pertama, lafaz dan maknanya dari Allah. Eh, pendapat kedua, bahasnya lafaz dari Rasulullah SAW dan maknanya dari Allah SWT wa taala. min 'indi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal makna min 'indillah azza wajall. Li umur. Karena ada beberapa perkara yang pertama, laukana al haditsul qudsi Min indi Allahi lafzan wa ma'na Lakana Al-hadith kutsi A'la sanadan Innal Al-Quran Yang pertama Lahu kana al-hadith kutsi Min indi Allahi lafzan wa ma'na Lakana al-hadith kutsi A'la sanadan Minnal Al-Quran kalau seandainya lafad, Ya had itu lafad dan maknanya Dari Allah tentunya Had kursi Lebih tinggi sanatnya daripada Al-Quran Kenapa demikian? Lian Nabi SAW Yairwi Anjil lai subhanahu wa ta'ala Bibah syaratat Bi Al-Quran Allah Nuzala Al Quran kepada Jibril, dibalihu ilah Nabi SAW. Dikatakan hal khusy. Kalau begitu, ya, Nabi Muhammad itu meriwalkan langsung dari Nabi. Sementara Al Quran itu Allah turunkan kepada Jibril, kepada Jibril sampaikan kepada siapa? kepada Nabi Muhammad SAW Dan tentunya ini tidak benar. Nah, tidak benar. Coba lu lihat di sini. Nah, ini bisallallahu sallam fi mayarwihi Langsung di situ. Ayat dari Al-Qur'an Al-Karim. Kul nazzalahu ruhul qudusi min rabbik. Nah, nazala bihir ruhul amin ala kalbika litakun namnal mundin bilisan rabbi mubin ini yang kedua tolong dari yang pertama kul nazalahu ruhul kudusi mir rabbik katakan Muhammad bahwasannya yang menurunkan ini adalah ruhul kudus siapa ruhul kudus? Jibril menyampaikan dari Rabnya dari Rabmu ya Rab Nabi Muhammad SAW Dan Ya Rabnya Jibril juga Dan juga Nazala bihir ruhul amin Berbicara di sini adalah Jibril Ruhul amin Jibril Kebalah hatimu Supaya engkau itu bisa memberikan peringatan Jadi ini Jawabannya Jawaban yang kedua laukana al-hadithul kudsi min indillahi lafbun wa makna lakana ma ma baynahuma al-faq jadi tidak ada perbedaan antara keduanya nah jadi kalau saat ini kudsi itu dari Allah dan makna dan lafadnya tapi tidak ada perbedaan antara keduanya Antara apa? Antara Al-Qur'an dengan Ayat ha Kursi. Nah, ma fi Al-Qur'an wa Ayat ha Kursi. Jadi yang rajih itu pendapat kedua bahawa Al-Qur'an lafaz dan maknanya dari Allah, sementara Ayat ha Kursi la nah. Lafadnya dari Rasulullah, maknanya dari Allah Dan ini sekaligus perbedaan yang pertama Ini perbedaan antara had kusi dengan Al-Quran Ini perbedaan yang pertama Al-Quran Lafad dan maknanya dari Allah Had kusi Lafadnya dari Rasulullah Maknanya dari Allah Coba diulang Habib Di bulan dari Muhammad Aku akan lafad dari Allah Sudah gitu aja. Makna Lafad dan maknanya Hayat Kudsi Lafadnya dari Rasulullah Maknanya dari Dari siapa? Dari Allah al farq tsani. Perbedaan kedua. Al-Qur'an yut'abadu bitilawatihi. Fa fikul li harfin hasanah wal hasanatu bi 'ashim salihah. Di khilafi al-haditsul kursi. Kita ulang Al-Qur'an yuta'badu bitilawatihi wa bikulli harfin hasanatun wal hasanatu bi'ashri amtsariha. Di khilafil hadis kursi. Ya Al-Qur'an itu dengan membacanya itu sebagai ibadah, dijadikan sebagai ibadah. Masing-masing huruf ada kebaikannya. Dan masing-masing kebaikan dilipatkan sampai sepuluh kali. Sebagaimana di syawah, banyak guru. Hai seman, alhamdulillah masuk taib. Lainnya dengan hikousi, tidak ada lir yang menunjukkan bahasanya masing-masing huruf itu ada pahalanya, yang dilipatkan sampai sepuluh. Al-Farkus Salih As-Salih perbezaan yang ketiga An al-Quran yaiti mutawatiroh bikhilafi al-Hayt kudsi al-Quran yaiti mutawatiroh Indahnya dengan mutawatir bi khilaf al hadis qudsi qad yakunu mutawatiram qad yakunu dha'ifan sahihan qad yakunu mauduan alayh hadis al qudsi qad yakunu mutawatiram qad yakunu dha'ifan qad yakunu sahihan qad yakunu mauduan alquran itu mutawatir bahkan kalau sampai ragu dengan satu ayat saja atau bahkan satu huruf ragu yang memang di situ tidak ada kesesuaian karena para kuroh itu menjadi kafir menjadi kafir satu huruf saja kalau memang itu disepakati di kalangan kuroh kalau memang tidak ada disepakati seperti wasariu dengan sariu itu ada kirrah Sari'u dengan wasari'u ada tambahan wawu sebagaimana qira'ah kita dengan menghilangkannya sari'u. Dekan misalnya mengingkari Sari'u di sini, sin-nya dihibuang. Nah, satu huruf saja itu menjadi kafir sepakat. Alainah halnya dengan had kursi, kadang mutawatir Kadang lemah, doif, kadang sahih, kadang palsu, nah kadang palsu, ini untuk hadith kutsi, jadi ada yang palsu banyak, bukan hanya puluhan, ratusan atau bahkan ribuan, kalau anda hati-hati bisa terpelesa di situ, bisa terjatuh ke dalam kesalahan Al farq rabi Bedaan yang keempat. Al-Qur'an yuqra' fi as-salah. Dihilafi al-hadits al-kursi. La yuqra' salah Al-Qur'an yuqra' fi salah Al-Qur'an itu dibaca ketika salat. Ayat itu tidak. Kalian tidak boleh misalnya selesai walad -dallin. kemudian baca ya ibadi. Nah, misalnya wae hamba-hambaku. Alam tudul mafat adzolamu, nah misalnya. Tidak boleh demikian naras yang dibaca. Tidak boleh ayat itu Nah. Bahkan Al fariam menjadi rukun di situ. Nah, rukun salat al farku al khamis. La yaduzu atau la taduzu. Nah, la taduzu. Qiraatul Quran bil makna. Di khilafih al hadits kursi. Yaduzu, nah taduzu qiraatuhu bil makna. Lada juzuk kerana quran bila makna bila hilah hilah eksisy tidak boleh kita baca Al-Quran dengan makna lain halnya dengan eksisy. Bagaimana contohnya? Di al Quran ada kata kata jelas apa nak? Ada tidak? Nah, ada apa-apa hal ini ada tidak? Eh, ada apa ada tidak? Jelasnya? Ada tidak sudah apa anda hal ini? Eh? Majalis Taib Fil majalis Taib, majalis. Taib. Na. Majalis. Na. Fil majalis Taib Majalis Fil majalisi Kita ganti dengan apa? Al-halqah misalnya Al-makna Al-halqah Al-, -makna. Al, Al Yang demikian tidak boleh Lain halnya dengan Hid-khusi Misalnya Jalasa kita ganti dengan Ko'ada Bil-makna Karena mungkin tidak bisa menyebutkan yang demikian diperbolehkan kemudian perbedaan yang berikutnya ta'addallahu fusaha al-arab bi'itiani ayat ibn al-Quran awbisurah ta'addallahu fusha al-arab Allah menantang kepada orang fasih dari orang Arab bittiyani nah al-ayah al surah untuk mengatakan satu ayat saja atau satu surah saja lain hanya dengan kekuasaan kursi di lailul ahadits kursi Allah tidak menantang ya Karena ternyata banyak hati khusus yang palsu tadi Kita sebutkan Banyak hati khusus yang palsu Kalau kalau Al-Quran Kalian tambah satu huruf saja Atau harakatnya berubah begitu saja Itu sudah langsung diingkari Atau bahkan Hunnahnya kurang saja Itu kalau di kalangan Para Quran akan diketahui oh ini salah Ditegur panjang pendeknya juga demikian. Naam. Wa ing kuntum fi raybi mimma nanzal 'ala 'abdina fa atubu bisuratin mimitslih wa dawu syadaqu minallahi ing kuntum shadiqin Kalau kalian masih ragu apa, -apa yang kami turunkan? Naam, kepada hamba kami maka datangkan satu surah. Datangkan Nah, pembantu-pembantu kalian Untuk pengikut kalian di kalangan jin dan manusia untuk mendatangkan satu surah saja. Datangkan satu surah. Jadi kalau kalian adalah orang yang benar, ini Allah menantangnya, coba datangkan siapa? Musayam al malkatab membuat surah. Nah, bagaimana surahnya? Hah? dan lewat seperti surah Naziat saya menyebutkan wal khabisa wal khabizat ya khabzaa seperti pertama wattahinata titahna wal khabizat ti ya khabzaa walla tilakma, nah. pertama ditumbuk dulu sehari dibuat roti setelah itu dimakan nah. cuma itu ini Al-Quran yang dibuat oleh Mus'alam Al-Qadhab Bagaimana cara membuat roti Nah, diaduk dulu Kemudian dibuat roti Cara itu baru dimakan Walakimati lukma Nah, lukman eh, ya. Lakam, disini Adanya ditelan Nah Mahfum kalam Dan Taksir bin Qasir Ya wabar, wabar Weh marmut, marmut Nah, bagaimana al Quran maromul. Lepas sebutkan wana zati, nah, qarqaw wana shitaati, nasta' titahna, wal sabihat di sabahamirip, wal wal khabizat di walla kima ti la kima. Nah, mirip, mirip mirip, sekali. Tapi orang Quran orang dahaya begini. Masak buat roti <laughs> Memasukkan, di masukkan. Roti Indonesia lebih baik, ya tak? daripada Rabi Yaman atau Rabi Saudi tidak ada rasanya nah. baik jadi Allah menantangnya satu surah atau satu ayat saja kemudian Al-Quran Mahfudun ni'indillah Al-Quran nabi jaga oleh Allah SWT terjaga oleh Allah SWT ni khilafil hayi kusi padahal ini apa yang terakhir tadi? Perhatikan. Jangan saya main dengan kertas. Al-Quran maafudu ni indillah dikhilafil hadith al-Qudsi. Al-Quran ini dijaga, insyaAllah SWT. Dan ini apa? Inna lah nazalna zikra wa inna lahul hafidhun. Maksudnya kami menurunkan al-zikr dan kami ia akan menjaganya. Dalam kata-kata tadi, la dzalika itu belum makna. Ya tidak boleh kita membaca ayat au kama Allah azza wajalla. Enggak boleh kita membaca sebagaimana dalam soal al-ikhlas bunya demikian au kama azza Dan, Allah azza wajalla, sebagaimana Allah mengucapkan. Dulu pernah ada di Damat Nah, Al-Qur'an Allah azza wajall dalam Quran langsung yang Kemudian diingkari. Tidak boleh kita meriwatkan ayat atau menyampaikan Al Quran itu dengan makna. Itu harus letter lex, harus persis. Fathah, fathah Kasrah-kasrah dommah, dommah. Tidak boleh kita dengan makna. Nah, siapa yang menambah? Kalau di ulama yang ini tambah lagi. Namun di sini ada khilaf, la jadius. Nah, masuk quran illa ala tahir dan ar-rajih seperti Syekh Muhammad ibn Salahuddin Abdullah boleh memegang Al-Qur'an dalam keadaan suci bi khilafilah qusyi. Hanya dengan hati suci itu boleh memegang dalam keadaan tidak suci. Tapi ar-rajih dibolehkan. Nah, dibolehkan untuk memegang al Qur'an dalam keadaan tidak suci. Adapun lay masuh ills mutaharun ayat di ayat Malaikat, fil fi Madyat Malaikat ayat fil ma fil lauh yang dijaga. Nah, yang maknanya adalah mutaharun, para Malaikat. Mufum kalim ada yang menambah Perbedaan antara al-Qur'an dan hadis Qudsi Coba siapa yang menambah? Atama lagi enggak akuatkan katurih ente sido. Hah? Nenda keziada? Mana endahuziada? Hah? Enggak tambahan lagi. Baik insyaallah. Nah, sampai di sini. Kemudian juga nanti ada pengumuman ditempel nanti di tempat Nah, itu musyrif nanti bisa dibaca dan juga di sini. Ini ya, pelanggaran-pelanggaran. Di begitu selesai sawal ini langsung pagar kembali semula dan nah. demikian pula peraturan akan lebih ketat. Nah. Ini harus difahami situ. Ini bisa dibaca nanti. Dan pelanggaran yang berat kita sebutkan narkoba langsung pergi dari sini homoseksual hilang dari sini mungcengkan cewek, hilang dari sini atau begitu, dan seterusnya punya pelanggalan yang berat minum homer, langsung pergi dari sini ngerokok, pergi dari sini nah, Pak Tukang maafum terima kasih